Capitolul 12. În vremea aceea mergea Isus într-o zi de sâmbătă printre semănături, iar ucenicii lui au flămânzit și au început să smulgă spice și să mănânce. Văzând aceasta, farisei au zis lui, Iată, ucenicii tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbătă. Iar el le-a zis, Au n-aș citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau cu el, cum a intrat în casa Domnului și a mâncat pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce nici celor care erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că preoții sâmbăta în templu calcă sâmbăta și sunt fără de vină? Ci gresc vouă că mai mare decât templu este aici. Dacă știați ce înseamnă milă voiesc, iar nu gerfă, n-ați fiu pe nevinovați. Că domn este și al sâmbetei fiul omului și trecând de acolo a venit în sinagoga lor și iată un om având mâna uscată. Și l-au întrebat zicând, ca oare a vindecat sâmbăta, ca să-l învinuiască. El ne-a răspuns, Cine va fi între voi omul care va avea o oaie și de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca și o va scoate? Cu cât se deosebește omul de oaie, de aceea se cade a face bine sâmbăta." Atunci i-a zis omului, Întinde mâna ta." El a întins-o și s-a făcut la loc sănătoasă ca și cealaltă. Farisei, ieșind din sinagogă, s-au sfătuit împotriva lui cum să-l piardă. Isus, însă, cunoscându-i, s-a dus de acolo și mulți au venit după el și i-a vindecat pe toți." Dar le-a poruncit ca să nu-l dea în vileag, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia prorocul care zice, Iată fiul meu pe care l-am ales, iubitul meu întru care a binevoit sufletul meu, pune voi duhul meu peste el și judecată neamurilor va vesti. Nu se va certa, nici nu va striga, nu va auzi nimeni pe ulițe glasul lui, trestie strivită nu va frânge și feștilă fumegândă nu va stinge. Până ce... Nu va scoate spre biruință judecata. Și în numele lui vor nădăjdui neamurile. Atunci au dus la el pe un demonizat orb și mut și l-a vindecat, încât cel orb și mut vorbea și vedea. Mulțimile toate se mirau zicând, nu este oare acesta fiul lui David? Farisei însă auzin ziceau, acesta nu scoate pe demon decât cu Belsebul, căpetenia demonilor. Cunoscând gândurile lor, Iisus le-a zis, orice împărăție care se dezbină în sine se pustiește, orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu, nu va dăinui. Dacă satana scoate pe satana, s-a dezbinat în sine, dar atunci cum va dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot pe demon cu belzebul, feciorii voștri cu cine îl scot? De aceea ei vă vor fi judecători. Iar dacă eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe demon, iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască lucrurile, dacă nu va lega întâi pe cel tare și pe urmă să-i prade casa? Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. De aceea vă zic, orice păcat și orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta." Celui care va zice cuvânt împotriva fiului omului se va ierta lui, dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt nu-i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Ori spuneți că pomul este bun și rodul lui e bun, ori spuneți că pomul este rău și rodul lui e rău, căci după roadă se cunoaște pomul. Pui de vipere. Cum puteți să greiți cele bune odată ce sunteți răi? Căci din prisosul inimii grește gura. Omul cel bun din comoara lui cea bună scoate afară cele bune, pe când omul cel rău din comoara lui cea rea scoate afară cele rele. Vă spun că pentru orice cuvânt de șert pe care îl vor rosti oamenii, vor da socoteală în ziua judecății. Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci au răspuns unii dintre cărturari și farisei zicând, învățătorule, voim să vedem de la tine un semn. Iar el răspunzând le-a zis, neam viclean și desfrânat cere semn, dar semn nu i se va da decât semnul lui Iona prorocul, că precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile și trei nopți, așa va fi fiul omului în inima pământului trei zile și trei nopți. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi, că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona, Iată aici este mai mult decât Iona. Regina, de la miază zi, se va scula la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, căci a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată aici este mai mult decât Solomon.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 Și încă vorbind el mulțimilor, iată mama și frații lui stăteau afară, căutând să vorbească cu el. Cineva i-a zis, iată mama și frații tăi stau afară, căutând să-ți vorbească. Iar el i-a zis, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și întinzând mâna către ucenicii să a zis, iată mama mea și frații mei, că oricine va face voia tatălui meu, celui din ceruri, acela îmi este frate și soră și mama.